Rudolf, renul cu nasul roșu, odată ca niciodată, undeva în polul nord, trăia un bătrân simpatic, adică Moș Crăciun. De fapt, încă trăiește cu Doamna Crăciun, cu Elfii și cu Renii. Moșul fiind Moșul, era ocupat organizând cadouri cu ajutorul Elfilor, dar de data asta Crăciunul avea să fie diferit. Moșul era pe punctul de a obține un cadou foarte special Într-o noapte rece s-a născut un adorabil mic ren Numele lui era Rudolf Dar acest micuț nu era ca ceilalți reni El s-a născut cu un nas roșu strălucitor Dar Rudolf nu putea să înțeleagă de ce era special L-ai văzut pe Rudolf? Cât de ciudat este nasul lui! Atât de strălucitor și roșu ca un clovn. De... <laughs> și este atât de mare, niciun ren nu are un astfel de nas mare, rotund, strălucitor! Uite cât de amuzant arată! Toți renii se distrau de nasul lui Rudolf. nu ți dădeau seama că îl făceau pe Rudolf să se simtă foarte rău. Rudolf era mereu trist, pentru că era diferit și se simțea lăsat pe din afară. De ce a trebuit să am un nas roșu atât de strălucitor? Toată lumea râde de mine! Nimeni nu se joacă cu mine! Nu sunt bun de nimic!" Dar Rudolf avea să știe foarte curând că și acesta era un dar. Acea noapte era de fapt ajunul Crăciunului. Moș Crăciun își strângea Renii să zboare în jurul lumii. Elfi munceau din greu, unii curățau zăpada... În timp ce unii împachetau sacul lui Moș Crăciun cu daruri și verificau lista copiilor obraznici și drăguți Oh oh oh! În regulă nu mai avem mult timp înainte să plecăm! Da, da, toți se pregătesc! Și tu? Unde ți-e costumul? Ți-ai pieptănat barba și părul? Eu, uh, da, mă pregătesc să fac asta! Nu te îngrijora, nu îmi va lua prea mult! Dragul meu soț, au mai rămas doar câteva minute Și de asemenea, în fiecare an trebuie să facem consumul mai mare și mai mare Atunci, Pepper Minstix, cel mai înțelept elfa lui Moș Crăciun A venit la el părând foarte îngrijorat și neliniștit Moș Crăciun? Doamna Crăciun! Am niște vești proste! Se pare că există o ceață groasă în toată lumea! Atât de groasă, că și ochii renilor văd cu greu prin ea! Oh, asta nu e bine! Trebuie să livrez toate aceste cadouri în seara asta! Toți copiii din lume le așteaptă! Ce putem face? Au! Trebuie să ne gândim la ceva! Nu putem sta doar așa! Ne poate ajuta cineva? Putem pune niște lumini în față? Nu, luminile vor cădea! Poate putem pune tinerii reni în față! Ochii lor ar putea să vadă prin ceață! Nu se poate! Oricât de tineri sunt, această ceață va fi mult prea groasă pentru ca oricine să vadă prin ea! Bine, atunci vină tu cu un plan! La ce te gândești? H? <trui> Cred că am găsit soluția Hei, amice, Rudolf, ce planuri ai pentru seara asta? Sper că ești liber! <trui> Nimic special, Moș Crăciun De unde îmi știi numele? Știu numele tuturor renilor mei <trui> Ei! Iată-l pe Dasher, Dancer, Prancer și Vixen! Comet, Cupidon, Dunder și Blixem! Lui Rudolf nu-i venea să creadă că moșul știa toate numele renilor! Din nou? Bine! Iată-l pe Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupidon, Dunder și Blixem! Oh oh oh oh oh. Tu ce faci aici? Nu e timp pentru asta! La ce te-ai gândit? Relaxează-te, soție! Rudolf ne va ajuta în seara asta, campionule! Nu vrei să ghidezi Sania în seara asta? Rudolf a fost surprins de oferta lui Moș Crăciun. Nu se aștepta. S-a uitat șocat la ceilalți reni. La fel și doamna Crăciun și Pepper, dar Moș Crăciun era sigur de planul lui. Nu cred că pot! Nu am experiență! Prostii! Ești perfect! Avem nevoie de tine în seara asta! Hai, Rudolf, condu drumul! Pregătește-l, Pepper! Pepper și doamna Crăciun îl îmbrăcară pe Rudolf ca pe ceilalți reni și îl pregătire. Ești sigur de asta? Da, draga mea! Am o presimțire! El și nasul lui roșu strălucitor mă vor conduce pentru totdeauna! Toată lumea e gata? Ha! Stai, stai! Doar un minut! Siguranța mai întâi! Hai, Dasher! Hai, Dancer! Hai, Prancer și Vixen! Hai, Comet! Hai, Cupidon! Hai, Donner și Blitzen! Și... Rudolf! În partea de sus a pridvorului! În partea de sus a peretelui! Acum, hai, hai, hai peste tot! Sania lui Moș Crăciun a început să se miște încet, apoi a decolat în cerul nopții. Rudolf era neliniștit, nu era sigur de ceea ce urma să facă. Ceilalți reni îl priveau. Toți și-au dat seama cât de special e Rudolf și s-au simțit vinovați că râseseră de el. În noaptea întunecată, ceața devenea mai groasă. Rudolf și ceilalți se chinuiau să vadă. Rudolf s-a întors spre Moș Crăciun, care i-a zâmbit. Hai, băiete! Hai! Când ceața era cea mai groasă, Rudolf și-a închis ochii, iar nasul i s-a aprins roșu, mai strălucitor decât oricând. A luminat calea pentru Moș Crăciun și ceilalți reni. L-au încurajat pe Rudolf cu mare bucurie. Cu ajutorul nasului roșu strălucitor al lui Rudolf și al celorlalți reni, desigur, Moș Crăciun a reușit să livreze fiecare cadou tuturor copiilor în noaptea de Crăciun. Ți-am spus eu, nu-i așa? Ești băiatul meu special! Vei ști totdeauna. să-mi călăuzești Sania cu nasul strălucitor! Tu ești darul meu de Crăciun! Și uite așa... Rudolf a ajuns să conducă pentru totdeauna Sania lui Moș Crăciun. Prin noapte, prin ceață, prin zăpadă, Rudolf avea să fie ghidul din fața lor. Nu e uimitor, Rudolf obișnuia să-și facă griji în privința nasului și uite cât de special s-a dovedit a fi. Până la urmă, este ceea ce l a făcut unic. Așa că data viitoare, când priviți în sus pe cer și vedeți Sania lui Moș Crăciun zburând noaptea, Vedeți dacă găsiți nasul strălucitor al lui Rudolf, pentru că va rămâne cu siguranță în istorie.